Хто побив? А нехай вона сама розкаже. Я її пальцем зачепив. Тільки так, пострашив. Це вона з роботи прийшла вся в сенцях. Роздягнися, курво, покажи бабусі, як тебе відпиздив твій йобар. Варварі Федорівні потемніло в очах. І вона зробила те, чого в житті ніколи не робила. Досі. Чого не увіляла у власному виконанні. На що просто не вважала себе здатною. Вона вперше в житті ударила людину. Відвісила з'ятеві такого ляпаса, аж самій потемніло в очах. І тут з ним відбулася раптова зворотня метаморфоза. Здоровий, сильний, молодий чоловік охопив бабусю за волосся, зігнув її удвоє і з насолодою садиста почав тукти коліном в живіт. Аж тепер відчувши повний кайф від влади над людиною, стара жінка не могла опиратися, не могла навіть поворушитися, не мала сили кричати. Та це тривало недовго, якісь секунди, Раптом, наче нечиста сила, вселилася у валю, таку завжди спокійну і терплячу. Валентина дико на все місто закричала і замахнулася на чоловіка. «Ти що, здуріла?» – осідаючи на підлогу, проказав Стас, відчувши удар і справжній беззабавок біль. В руках Валентини незграбна і недоречна червоніла кров'ю гантеля. Його Станіславова гантеля червоніла його Станіславовою кров'ю. На правому плечі, яке враз втратило силу, набухав кров'ю його, Станіславовою, дорогоцінною, голубою, золотою кров'ю сенець. «Не смій бити мою бабусю!» Валя вже не прокричала, прошепотіла ці слова. Тихо, майже ніжно прошепотіла. Чи прошепіла? «Ти не будеш бити мою бабусю, чуєш? Не будеш, ніколи не будеш!» Варвара Федорівна вперше в житті усвідомила, що її побито. «Побито!» Її стару жінку, її заслужену вчительку у РСР, її, на яку ніколи не підвищив голосу чоловік, не відчувала болю, тільки сором. Сором і лють, Чорну, страхітливих розмірів, таку вселенську лють, що здавалося, вона зараз розірве її шкіру і затопить увесь світ. У скронях поштовхами пульсувало, мабуть, підвищився тиск. Та це не мало значення. Її було побито Було побито її дитину Люди, людоньки Та де ж ви? Чому не біжите рятувати? Валюшка ж кричала Так голосно кричала Люди, рятуйте! Людоньки, де ж ви? Стара вчителька Майже на остріб вибралася з кімнати Вхідні двері навстіж відчинені Значить кожен крик Кожне слово чули люди А люди ж навколо є Людей навколо багато Люди живуть за кожним із цих трьох дверей, які виходять на сходовий майданчик. Зараз вже вечір. По восьмій. Люди не на роботі. Вони мусять бути вдома. Чому ж тоді ніхто не вийшов, не допоміг? І вона закричала. На всю силу старечого голосу. «Люди! Людоньки, рятуйте!» – зачекала хвилю. Ніхто не вийшов, не відчинив дверей. Тоді ще раз. «Людоньки, рятуйте, убивають! і знову ніхто. Хіба за сусідніми дверима почувся якийсь шурхід, немов хтось підкрався до дверей і спостерігає у вічку, що ж воно діється. Тоді Варвара Федорівна підійшла до кожних дверей і подзвонила. Довго, голосно, двері поруч відчинилися одразу. Визирнула жінка років 45 у спортивному костюмі із рушником у руках, яким вона завзято терла кришталеву склянку. Що зісь проїсходить?» «Зараз розповім, шановна пані, що тут проїсходить». «Тільки зберу всіх на збори». І знову довго і наполегливо дзвонила. Відчинилися ті двері, за якими хтось шкреботів. Показалася повненька жіночка, приблизно ровесниця валі. З отих останніх дверей, які врешті решт не витримали вимогливого дзвону, з'явилася пика. Інакше не скажеш. Крихітного назріс чоловічка, котрим аж хитало з перепою. Мене звуть Варвара Федорівна, чемно Напівоклонилася бабуся. «Я все життя вчила дітей, тому гадаю, що мала право вас потурбувати, шановні сусіди. Ви вже не гніваєтеся». «Та ми не гніваємося, що ви?» – засоромилася жіночка, Валюшина ровесниця. «Просто у нас якось не прийнято так. Як добрі люди? Що не прийнято? Ким не прийнято? Даруйте, я із села». Може, я чогось у вашому міському житті не розумію, але усюди прийнято рятувати, коли гукають, на поміч. А ви що тут, поглухли? Да ми би з удовольствием глохли, щоб не слышать этих з позволення сказати воплі.